Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove a pred očima njihovim je koprena njih čekaa patnja golema ima ljudi koji govore vjerujemo v Allaha i onaj svijet a oni nisu vjernici oni nastoje prevare Allaha i onej koji vjeruju a oni ne znajuči samo sebe varaju njihova srca su bolesna a Allah njihovu bolest još povećava, mi čeka bol bolna za to, što lažu. Kad im se kaže, ne remetite red na zemlji, odgovaraju, mi samo red uspostavljamo, zavr, a u istinu, oni ne reciju, ali ne opažaju. Kad im se kaže, vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju,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 A pozovite i božanstva vaša ozim Allaha ako istinu govorite. A pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obradu i dženeckim bašćama kroz koje će rijeke teči. Svaki put kad se iz njih da kakav plod oni će reči,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 A mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebe dolikuješ tujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. I pouči on Adema nazivima svih stvari. A onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove ako istinu govorite. Hvala nek si, rekoše oni. Mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio. Ti si sveznajuči mudri, o Ademe. Reče on, kaži im ti názive njihove. I kad im on kaza njihove názive Allah, reče, zarovni sam rekao, da samo ja znam tajne nebesa i zemlje. I da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. A kad rekao smo melekima, poklonite se Ahdemu. Oni se pokloniše, ali i bliz On se uzohol i postane nevjernik. I mi reko smo, O Ademe, živite ti žena tvoja u dženetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete. Ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu nanesete i šeite njih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili, si reko smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti. I Aden primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on doista prima pokaljanje. On je milostiv. Mi reko smo, silazite iz njega svi. Od mene vam u putstvo dalaziti, i oni koji putstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati, ni za čim neće tugovati. A oni koji ne budu vjerovali i knjige naše budu uporicali, bit će stanovnici džehennema,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 prihotivši televiste samo sebi nepravdu učinili zato se stvoritelju svoome pokajete i između vas prestupnike smrć ukaznite to je bolje za vas kod stvoritelja vaše on će vam oprostiti on prima pokajanje i on i milost i kada ste uglas rekli o Musa mi ti nećemo vjerovati dokallaha ne vidimo Monja vas je vaše oči nula ste zatim smo vas o smrti vaše oživjeli, da biste zahvalni bili. I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, imanu i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela ima vas obskrbljujemo, a oni nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. Kada smo rekli, uđite u ovaj grad jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapi upognuti glava uđite i recite,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 Svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da vi ste bili bogobojazni. Vi ste poslije toga odustali i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, uistinu biste stradali. Vama je poznat ono što se dogodilo onima od vas koji su se o suboto griješili, kao i to da smo i mi rekli, budite majmuni prezreni.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 I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u utirali, a drugi ubili. Oni govore, naša su srca okorjela, a nije tako. Nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova i zato je vrlo malo ni, koji vjeruju. A kad im knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinitu knjigu,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 A kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju, mnogi od onih kojima je knjiga dana, zaleđa svoj Allahu, knjigu odbaciju, kao da ne znaju. I povode se za onim što su šeitani o Sulejmanu ovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik. Šeitani su nevjernici, učeće ljude vražbini i ono što je bilo nadahnuto dvojici meleka,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 i da vi osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača nemate. Zar da tražite od svoga poslanika kao što su prije od Musa, ako ko vjerovanju predpostavi nevjerovanje s pravoga puta za je? Mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata, ali...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 Allah je rekao Učinit da ti budeš ljudima u vjeri uzor I neke moje potonke zamuli on Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor I za koga ćete molitvu obavljati I Ibrahimu Ismailu smo naredili Hram moj očistite za one koji ga bude obilazili koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. A kada je Ibrahim zamolio, Gospodaru moje, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snad bi i plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao, onome koji ne bude vjerovao da ću da neke u vrijeme uživa, a on ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti.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 Vaša djela A samomu mi iskreno ispovjedamo vjeru Kako govorite Ibrahim, Ismail I Ishak, I Jakub I unuci su bili jevreji Odnosno krišćani reci Znate li bolje vi ili Allah Zar je gori od onoga Koji iskriva istinu znajući da je od Allaha Allah motri na ono što radite Taj narod je bio i nestao Njega čeka ono što je zaslužio I vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Neki ljudi kratke pameti reči će, šta ih je odvratilo od Kimle njihove prema kojoj su se okretali reci, Allahov je i istok i zapad. On ukazuje na pravi put onome kome on hoće.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 Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. Vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu i mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš. Okreni za to lice svoje prema časnom hramu. Ima gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu.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 Da vam ljudi ne bi imali šta da prigovore, osim i nađi, a između njih, njih se ne bojte, se bojte, a da bi ih blagodat svoj prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili. Mi vam jednog od vas kao poslanika poslali da vam riječi naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. Sjećajte se vi mene.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 su Allahova časna mjesta. Zato onaj koji kabuh od očasti ili umrobavi, ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj koji dragi je volje učini kakvo drobro dijelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. One koji budu taj jasne dokaze, koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih Allah prokleti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 Oblaci koji između neba i zemlje lebde doista su do okazi za one koji imaju pameti. Ima ljudi koji su mjesto Allaha ku mire prihatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha, a da znaju mnogo božci da će onda kad dožive patnju svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Kad će se glavešine,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 a se samo njemu klanjate. On vam jedino zabranjuje staro krv i svinsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. Allah zaista prašta i milostiv je. Oni koji taje ono što je Allah u knjizi objavio, i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi, oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što će ih u vatru dovesti na sudnjem danu. Allah ih neće ni osloviti, ni tiho čistiti, ni ih čeka patnja nesnosna. Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju. I koliko su samo oni neusjetljivi na vatru. To je zato što je Allah objavio knjigu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 Ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je neka znate da postite. U mjesecu na Mazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravo puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.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 I borite se na Allah ovu putu protiv oni koji se borije protiv vas. Ali vi ne odpočinite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napodajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odanda odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od obijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok oni tu napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte. Neka takva bude i kazna za nevjernike, a ako se prođu pa Allah zaista prašta i samilostanje. I borite se protiv njih sve dok mnogobroštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne, pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedinu protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odnozda.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 A onaj koga ne nađe, neka posti i tri dana u danima Hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To je za onoga koji nije iz meke. I bojte se Allaha i znajte da on teško kažnjava. Hađ je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima obavljati hađ. Nema snošaja sa ženama i nema ružnije riječi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 Čim se neki od njih dočepa položaja nastoji da napravi na zemlji nered, ništa je će u istoku, a Allah ne voli nered. A kada mu se rekne, boj se Allaha, on onda izinada griješi, njemu je dosta djehennem, a on je doista grozno boravište. I ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili, a Allah je milostiv robovima svojim. O vjernici,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 a zlostavljanje gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti proti vas, da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od vjere svoje odpadnu i kao nevjernici umru, njihova dijela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu, i oni će stanovnici džehem nema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se iscele i bore na Allahovu putu,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 U je robina vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici. U je rob vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu jehennem, a Allah voljom svojom nudi djehennet i oprost i objašnjava ljudima da okaze svoje, da bi razmislili. I pitaju o mjesečnom pranju, reci, To je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju, a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su nive vaše i vi njima svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojite se Allaha I znajte da ćete te njega stati A ti obrade prave vjernike I nekon vam zakljetu, Allahu Ne bude prepreka u ispravnom životu Na putu čestitosti I u nastojanji da pomirite ljude Allah sve čuje i sve zna Allah vas kazniti ako se nenamjerno zakonite Ali će vas kazniti ako pod zakljetvom nešto namjerno učinite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 I nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio maternicama njihovim, ako u Allaha i onaj svijet vjeruju. Muževi njihov imaju pravo da ih, do one čekaju, vrate ako žele da dobro djelo učine. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je silan i Pušta ne može biti dva puta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 I da Allah sve zna, na umu imajte. A kada pustite žene i one ispunenjima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udeju za svoje muževe, kada se slože da li je požive Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i ljepše, a Allah sve zna, a vi ne znate.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 i znajete da on prašta i da je blag. Nije vaš grije ako žene pustite prije nego što u odnos njima stupite, ili prije nego što im vjenčeni dar odredite, i veliko dušno ih darujte darom, zakonom propisanim, i mučam prema svom stanju, a siroma prema svom, to je dužno za one koji žele da dobro djelu učine. A ako ih pustite prije nego što ste u odnosnima stupili,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 To su Allahove pouke, koje mi tebi istinito kazujemo, a ti si zaista poslanik. Neke od tih poslanika olikovali smo više nego druge. S nekim od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isa um, sinu Merjaminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio Ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali, kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, te dio donoga, čime vas mi darujemo. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemežni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga, bez dopuštana njegova. On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslijenji, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru je dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zaglede Onaj ko ne vjeruje u šeitana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti, Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i onih izvodi iz na svjetlo. A onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šeitani i oni ih odvode sa svjetla u tmine, oni će biti stanovnici džehennema. Oni će u njemu vječno ostati. Za Zar se čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu gospodaru prepirao? Onda kad mu je Allah carstvo dao, kad Ibrahim reče, gospodar moje onaj koji život i smrt daje, on odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada. I nevjernik se zbuni. Allah svim licima neće ukazati na pravi put. Ili za onoga koji je, prolazeći pored jednog od temelja porušenog grada povikao, kako će Allah oživjeti ove što su pomrli? I Allah, učinite on, umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i zapita koliko si ostao? Dan ili dio dana Odgovori, ne, reče on, ostao si stotinu godina, pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo, a pogledaj i magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima, a pogledaj kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo i kad njemu bi jasnom povika, ja znam da Allah sve može. A kada Ibrahim reče Gospodaru moj pokaže mi kako umrlo oživlješ on reče Za ne vjeruješ vjeruje odgovorio on ali bih da mi se srce smiri uzmi četiri ptice reče on i sjeti pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke zatim ih pozovi brzo četi doći znaju da je Allah silan i mudar oni koji manja svoja troše na u putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna Allah će onome kome hoće dati više Allah je neizmjerno dobar i sve zna one koji troše i metke svoje na Allahovu putu a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama Čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za oni neće tugovati. Lijepa riječ je praštanje. Vrijedniji su od milostinje koju prati kinjenje. Allah nije ni okome ovisan i blagije. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranim i uvredama, kao što to čine oni koji troši metak svoj da bi se ljudima pokazali a ne vjeruju ni Allaha, ni u onaj svijet. Oni su slični litici sa oskudnom zemljom, kad se na nju sruči pljusak pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su radili, a ima koji neće da vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put. Oni koji troše metke svoje u želji da steknu naklonost Allahovo i da im to postane navika, Liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod. Ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. Allah dobro vidi ono što vi radite. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašću punu palmi i vinove loze, kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu a onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori. Tako vam Allah objašnja ovaj dokaze da biste razmislili. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam i zemlje dajemo. Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, kad njeli sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni oko ovisan, i da je hvale dostojan Šejtan vas plaši na imaštinom i navraća vas da budete škrti Allah vam obećava oprosti nagradu svoju Allah je neizmjerno dobar i zna sve on daruje znanje onome kome hoće a onaj kome je znanje darovano darovan je blagom neizmjernim a shvatiti mogu sam oni koji su razumom obdareni Za sve što potrošite i što zavjetujete, Allah sigurno za to zna, a ne valja ima neće nikom moći pomoći. Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi i on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka, a Allah dobro zna ono što radite. Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi na pravi put onoga koga On hoće. Imeta koji udjelite drugima u vašoj koristi. ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav, a ono što od imetka udjelite drugima, nadoknadi će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo. I to siromasima koji zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena da zarađuju, pa ona i koji u to nije upućen misli da su Zbog stromnosti i mućni. Poznaćeš po izgledu njihovu. Oni prosećeno dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Oni koji udjeljuju imanja svoja noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati ili ni za čim oni neće tugovati. Oni koji se kamatom bave, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio zato što su govorili kamata je isto što je i trgovina. Allah je dozvolio trgovinu a pa zabranio kamatu. Onome do koga dopre povuka gospodara njegova pa se okani njegovo je ono što je prije stekao. Njegov slučaj će Allah rješavati. A oni koji opet učine Biće je stanovnici džehendama, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređi je milosrđa. Allah ne ni jednog nevjernika, griješnika. One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zeka daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. O vjernici! Bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda nek znate rata od Allaha i poslanika njegova. A ako se pokajete, ostaće vam glavnica i ka vaši, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. A ako ju ne volji, Onda pričekajte dok bude imao, a još vam je bolje nek znate da dug poklonite. I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozaljujete do određenog roka i neka jedan pisar između vas to napiše I neka se pisar ne uzdržava da napiše ta, Allah ga je poučio, neka on piše. A dužnik neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I neka ne umanji ništa od toga. Ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako ni u stanju da u pero kazuje, onda neka kazuje njegov staratelj i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša. A ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvatate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače i da ne sumnjate, bolje. Ali, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrčete, onda nećete zgrješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećeni pisar, ni svedok. ako to učinite, onda ste zgrješili i bojite se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna. Ako ste na putu, pa ne nađete pisara, onda uzmite zalog, a ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje, koga uskrati, srce njegovo će biti griješno, Allah dobro zna ono što radite. Allah je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas za pitati. oprosti će onom kome on hoće, a kaznit će onoga koga on hoće. Allah je kadar sve. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavlje od gospodara njegova i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove, i knjige njegove, i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih i oni govore, čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterečuje preko mogućnosti njegovih, u njegovu korist je dobro koji učini, a na njegovu štetu zlo koji uradi gospodaru naš. Ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo, gospodaru naš. Ne tovari na nas breme kao što si ga tovarju na one prije nas, gospodaru naš. Ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje.